Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya, sayyidil mursalin. Amma ba'd. Rabbi shrahlī sadrī wa yassir lī amrī wahl luqta min lisānī yafqahu qawlī. Yaxşı, demək, kitabla davam eləyirik. Demək, şərh gətirik ki, ümumiyyətlə kitabların elə şey, günahların İmumi zələri barəsində gətirir <gülüyor> Və Deyir ki Ənna zunu bəval məasitədurul acilən və acilən Günahlar ümumiyyətlə insana Dünyada və ahirətdə Zərər verir Və ümumiyyətlə günahların Bir çox insana bıraxtığı Pis təsirlər var Ondan birincisi şəx gətirir ki Elmdən məhrum olmaq Ruzidən məhrum olmaq Vəhşətun yecidu həl-asi fi qalbihi beynəhə və beynə Allah və hər bir Allah subhantıya ası olan insanın Allah öz arasında qəlbində vəhşətin olması Vəhşətin təhsibu beynəhə və beynəl-nəs və yəni vəhşət yəni bir soyuqluq Həmçini hə günahkar insanla başqa insanların arasında da müamiləsində də o soyuqluğun hiss edilməsi Və zulmətun yecidu həfi qalbihi həqiqətən və Həqiqətən də o insanın qəlbində bir olması, vələ məasi tu hənul qalb günahlar ümumiyyətlə insanın bədənini və ruhunu zəiflədir, itaatdən insanı məhrum edir, insanın ömrünün, həyatının bərəkətini çəkir və günahlar hər zaman özündən sonra başqa bir günah başqa bir iz buraxır, yəni günah günaha çəkir, günah yəni batallığında çırpınan insan batdıcə batır, vələ məasi tu tədəfül qalb an iradetihi ve gunahlar insanın qəlbinin elə bir ki xeyrə Allah Subhanahu qayşı olan iradəsini, istəyini zəiflədir. Və günaha qarşı insandakı o nifrət hissi getdikcə aradan qalxır və o günah adət alınır. Valima as valima as mirasu an Və misl-i Elə bir ki, hər insanın işlədiyi günah bizdən qabaq Allah s.ə.vələnin həlak etdiyi ümmətlərin mirası sayılır. Yəni, hər bir günahkar o ümmətin mirasını taşımış olur, o ümmətin varisi sayılır. Vəl-məasi səbəbü li xəvanil abdi li xəvanil abdi ən rabbihi və suqutihi min aynihi və günahlar kulun <gülüyor> alçalmasına və Allah s.ə.q. gözündən düşməsinə səbəbdir <gülüyor> və əvdu lə yəzəl yərtəkibu zəmbi həttə yəhunə aleyhi və əsqarı bi qalbihi və ümumiyyətlə günahlar qulda günahları kiçiltmə bir prinsip yani, prinsipəmələ gətirir insan günahı kiçik görməzicə onu eləmir və ənnə qayruhu minən nəsi və dəvabı və yaud aleyhi şəhmə və ümumiyyətlə günahın zərəri heç o, insana olmur onun ətrafında olan hətta heyvanlara da insanlara da toxunur anel maasi turhu zull wala buta şək yox ki günahlar insana zəllət gətirir və bu belə də olmalıdır və həmçinin günahlar insanın ağlını koruyur və zulub intaka iza tekasara tu bi ala qalbi günahlar qulun qəlbinə mühür vurur və günahlar insanı peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın lənətinin altına salır və günahlar insanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin onlar için etdiyi duadan və yaxud mələklərin möminlər için etdiyi duadan məhrum bıraxır və günahlar yer üzərində tit nəfəsat çıxmasına səbəbdir günahlar insanın qəlbindəki qeyrət odunu alovunu söndürür günahlar insandan həyanı və həyatı qaldırır günahlar İnsanın qəlbində Rəbbinə qarşı hiss etdiyi əzəməti zəiflədir Yəni, əgər Allah Subhantala əzəmətini hiss etseydir, o, Allah əzəmətə ası olmazdı. Günahlar qulun özünə özünü unutturur Və yaxud Allah əzəmətə ya, o qulunu, qulunu xatırlamır Və onu tərk edir Və qulun elə bir ki, xeyir qafları yadından çıxır Və günahlar insanı ehsan, sonra isə iman, sonra isə İslam dairəsindən yeticə çıxardır atır. Və günahlar qəlbi, axirətə gedən addımlarını zəiflədir. Günahlar insandan Allah subhantallarının neymətlərin qaldırır və bu neymətlərin əvəzinə insana belalar göndərir. Günahlar insana həyatda qorxu, sıxıntı, xəstəlik kimi şeylər, Və günahlar insanın qəlbində bir vəhşət, böyük bir qorxu izi bıraxır. Və günahlar qəlbi doğru düzgün addım atmağa qoymur. Günahlar qəlbin vəsirət gözünü bağlayır. Günahlar, ə, günahlar və günahlar. Aynı qadışlar. Bunlar hamısı yəni bizim əvvəlki dəstərimizə keçdiyimiz dəstərimiz ə e, mövzuların başlıqlarıdır. Yəni bunların hamısını bir-birə ətraflı şəkildə yən keçmişik. Maşallah. İndi ümumiyyətlə bu qədər, yəni günahların insana vurduğu zərərdən danışdıqca qurtarma olmaz. Aynıdır qardaşda. Yəni 10 dənə hərif, 10 dənə rəqəm var. 0-dan başlamaq olar. 32 dənə hərif var. Və Bu rəqəmlərdən və hərflərdən saysız, hesabsız kodlar və cürə və cür şifrələr çıxır. Və insanların elə bil ki, elədiyi günahlar, düşdüyü günahların növləri, icad ediliyi icad ediliyi pis-pis əməllər bunlardan da çoxdur. Yəni, onların yəni, dərinliyinə getse danışlıqca danışma olar. Ona görə bu günahların acıq aqibətini burada saxlayırıq. İnşallah Allah subantələni izinləni baxırı bunların müalicəsinə. Ən birinci, ən birinci yadda saxlayın ki, birin və ağah olun ki, günahlardan birinci çıxmağın yolu nədir? Elim. Aydın qardaşlar, elim. Və elimdə və hər bir insan da bilməlidir ki, hansı tərəfdə, hansı istiqamətdə, hansı nöqtədə insan zəifdir və o nöqtə üçün tədarükün başqa nöqtələrə nisbətən daha çox görməlidir. Məsələn, bu in hamster həccə gedir. Düzdür? Amma həccə çıxan insanların əhrəsində bir xəstəlik var. Kimində şəkər var, kimində yüksək qaneni var, kimində nə var, kimində beləində problem var, kimində ciərlərində problem var, kimində ürəyində problem var. Analqindir, pentalqindir, bu dərmanlara hamısı götürür. Amma hər bir xəstə Öz xəstəliyin, əlavə xəstəliyin bildiyi üçün Nə neyir? Əlavə tədarik görür Yəni, o hətta analqin götürən Əgər ürək ağırıysa götürür? Məsələn, valeriyan götürür ya başqa-başqa dərmanlar götürür Və ona görə də hər bir insan Yəni, bu Allah spontan yoludur Dünyaya gəlmişik Bu yolda gedirik Bir kimin mənzili harada Allah bilir Bəzən Nəvə ölür Baba qalır Bəzən xəstən başının üstündə Ona qulluq eləyən adam ölür Gözdən ki, Kimin harda öləcəyim bilmək olmaz Amma ki, hər bir insan hazırlıqlı olmalıdır Ona görə ən birinci insan o zəif Nöqtəsi barəsində Ətraflı özünə elm yığmalıdır Yəni, elm olmadan Qeyri-mümkündür ki Sən Yəni, batanlıqdan çıxasın Elmdəki Əmşə sələflər gətirir ki Elmi yazmaq nədir? Hə? Ya yəni, ümumiyyətlə elmi eşitmək, elə bir ki dəvəni görməkdir. Ayındə. Elmi yazmaq dəvəni bağlamaqdır. Elmi əzbərləmək dəvəyə minməkdir. Dəvəyə sürmək nədir? Hə? Təkrarlamaq. Ayın Yəni, bu gün nə qədər insanlar var ki, məsələn, gəlir, dəvəyə baxır, çıxır, gəlir. Aydın də. Bu gün nə qədər insanlar var ki, dəvəyə gəlib baxır, tutur, bağlayır, amma elə də ondan faydalanmaq. Və nə qədər insanlar var ki, çıxıb, oturub dəvəyə üstündə, deyəm, böyülür. Yəni, ona görə, elimi həyata keçirtmək üçün nə iləmək lazımdır? Həh? Təkrarlamaq lazımdır. Ona görə kimsə bilirsə, hansı yəni, bölmədə, hansı sektorda onun problemi varsa, o mövzuda insan özünə ətraflı dəlil yığmalıdır. Tutaq, sənin, məsələn, dünya problemi varsa, hər insan bilir kimin zəif nəqdəsi ardadır, kimin də şanşöhrətdir, kimin də mal dövlətdir, kimin də qadındır və kimin də nədir, nədir, kimin də övladdır, uşaqdır. O mövzuda insan özünə nə hazırlanmalıdır? Müxtəlif dəlillər hazırlanmalıdır, yəni hər tərəfli, qurandan, sünnədən, əqli, nəqli, sağdan, soldan və insan bunları əzbərləməlidir və əzbərləmək yetmir, sonra insan ne eləməlidir? Təkrar. Bunları təkrarlamalıdır. Əgər yəni, belə geçsin, artıq elə bir ki, malicənin sıxıntıdan çıxış yollarının birinci addımının ne eləmiş olsa? Admış hə, olsa. O, bir addımlar da qalsın inşallah gələn dərsindir. Ayn hurting Mrktāðu. F hocam blasting ve разные daha çok hadi Principal